1 жовтня. Завжди. Грегор сидить на Мангеттенській набережні і дивиться через річку Гудзон на статую свободи. В нього пакетик черствих сухарів, якими він підгодовує зграйку голубів, що вовтузяться у нього під ногами. Зараз 6 годин до третьої дня. Дата 1 жовтня. Рік значення немає. Усе вже запізно. Усе кінчається саме так. Завжди. Хоча сьогодні несподіваним бонусом виявилися морський бриз і сонячне світло. Голуби штовхаються і ганяються одне за одним щоразу, як на тротуар падає нова крихта хліба. Він уперше плюнув і не став завчасно вимочувати булку у 5-відсотковому розчині варфарину. Безкоштовне частування таки існує, якщо ви голуб, який опинився не в тому місці і не в той час. Він невдовзі помре, і якщо хтось із цих голубів виживе, то нехай насолоджується життям у руїнах. Людей навколо небагато, аж раптом в полі зору з'являється захеканий чолов'яга середнього віку. Він біжить під тюбцем, не би жениться за кардієм, який посупив у нього гаманець. Грегор одразу його помічає. Це Брандл. Окремо від свого людського мурашника він виглядає жалюгідно. Засумнівавшись, Грегор усе ж таки помахав йому рукою, і Брандл змінює курс. «Спізнюйся!» засапано, говорить він, роздаючи копняки голубам, поки ті, заклопотівши крилами, не летять геть і не звільняють, Йому місце з іншого боку лави. Справді, Брандл киває, ще п'ять хвилин мають вилетіти з-за горизонту. Як ти все це організував? питає Грегор, хоча йому насправді байдуже. Формальні теревені дозволяють збути останні секунди. Класична схема з підставним посередником МІТМ і ще заплутаніше через втручання їхніх експертів від розвідки. У Брандла дуже самовдоволений вид тут допомагає розуміння кастових особливостей. Два тижні тому ми повідомили ГРУ, ніби Макнамара прикривається програмою НП-101, а сам готує випереджальний удар ракетами ДІСЛЕМ. І в той же самий час переконали НАОГА збільшити частоту картографічних запусків, підкинувши нашим джерелам у Службі стратегічних авіаперевезень інформацію про підвищення активності СРСР. Розворошити людський мурашник потрібними нам реакціями не так уже і складно. Звичайно ж, у всій своїй викривальній бесіді Брандл і Грегор не послуговуються словами. У їхніх фенотипічно людських тілах є кілька корисних модифікацій. В гулясті інкапсульовані новоутворення з ектодерми, що захищають нижні тканини їхніх творців, нейромережі з властивостями, що навіть і не снилися людським генетикам. Із із набагато розвинутішого людського суспільства міг би в цьому місці щось розказати про наномашини органічної фази та неврологічно контрольований пакетний радіозв'язок широкого діапазону. Проте в такий сонячний день 1979 року, плюс іще мільйон, цими категоріями не мислить жодна людина в Нью-Йорку. Їму все ще здається, ніби всесвіт належить їхньому не в соціальному виду приматів, що не вийшов за межі своїх черепних коробок. Брандлу Грегору видніше. Вони робітники вищого порядку, ретельно виведені для свого специфічного завдання. Попри свій людський вигляд, від людей у них насправді не так уже й багато. Навіть гагаріну, індивідуалісту в пасі утопічного політичного морашника, це напевно відніше. Ні, майбутнє не за термітами нової айови та низки інших галапагойських за своєю природою континентів, але навіть вони успішніша апроксимація всього того, чого досягнули люди, навіть ті їхні планетарні різновиди, які підправили власний геном, намагаючись перетворитись на істину евсоціальну спільноту колективному розуму властиві антропні помилки. «То все скінчилось?» – питає Грегору голос, промовляючи слова бундючним голосом, яким обмежені люди. «Ага, можна чекати кожної секунди?» Тут починають квилити сирени повітряної тривоги. Вони розлякали всіх голубів, що наполохано злетіли з граю і зникли в небі, немов біла панічна хмарка. «Он, глянь!» Істота очима Грегора дивиться по той бік ріки, відмічаючи точний час, поки його новоутворення сигналізують додому. Оці останні години перед кінцем завдання завжди найбільш незрозумілі. Деструктивний час, інформація втрачається. Але він хоча б пам'ятатиме. Як і гіфи велетенської резуми, що розпростиралася глибоко під Веттері парком, де вона думає свої повільні думи і передає їх матері жвавими моносплесками, скориставшись мережею-пасом грибкового тіла, яке пронизує ложе океану. Наступна його грегорова версія знатиме майже все – ту боротьбу з розмноженням дошкульних, непідвладних домашньому приматів, що вперто не хочуть позбуватися свого параноїдального індивідуалізму. І це вічає від необхідності ретельно стерилізувати такі рідкісні просвітлені уми типу сагана. Від людей ніякої користі. Майбутнє належить ансамблю інтелектів, колективним розумом. Навіть тубільні псевдотерміти мають більше, ніж можуть поділитися. А Грегор з його тератомами, його браком кінцівок, має більше, ніж може поділитися більшість інших. Культура, що його сюди відправила, як і мільйон інших антропоморфних диверсантів, прекрасно це розуміє його буде винагороджено, його буде розмножено, колектив зберігатиме його геном і мемом навіть після кожної чергової зачистки людства. Цей колектив уже освоїв майже десяту частину диска, точніше, вихолостив її від курсуючих видів. Ми на час і він розпочне перемовини із сусідами на інших дисках і долучиться до процесу формування нового розподіленого інтелекту – примітивного відлуння надзвичайно розгалудженого інтелекту, колесо якого колись крутилось у далекому небі. І цього разу новий Бог, знаючи навіщо це все народжується, матиме рівень самоусвідомлення, який не снився тим, у кого він народився. Грегор передбачає, що стане одним із спогадів такого надінтелекту. Це доля якої не вдостоять жодного з цих людей, хіба що в ролі вживаних мемуарів, відфільтрованих його есоціальними чуттями. У тих рамках, наскільки Грегорові взагалі кортить про це думати, то йдеться скоріше про розчарування. Може, він тут і допомагає їх знищити, але ж і зла на них не тримає. Все одно що залити бензином непотрібний мурашник на задньому дворі. Ця необхідність його дратує, і тому він бурчить у напрямку брандла, аби ж вони усвідомлювали, Наскільки обширна наша диверсія, або ж наскільки сильно їх підводить власна індивідуальність. Далеко над окоаном спалахують вогні, і Рубіни мерехтить у тонкому одранті стратосферних хмар. То одного дня навіть пішли б на співпрацю, як і ми. Нові спалахи? Тепер вони значно ближче. Ядерний фронт сунеться вперед. Брандл кивнув. Але ж тоді їм не бути людьми, як такими. Та й у моєму випадку вони сильно спізнились на цілий мільйон років. Зблиснув дуже яскравий вогонь. Він поширюється скоріше від пропускної швидкості сигналу в нервовій системі. Чим ставить крапку в їхній розмові? За декілька секунд вибухова хвиля зі швидкістю звуку змахне їхній попіл на вигорілому бетоні лавки. На великих просторах диска триває гра комахи і мавпи. Однак у цьому місці і в цей час вона має розв'язок. І людина в ній не переможець.